Stora Väsby anses vara en av landets förnämsta och bäst bevarade exempel på slottsanläggning från 1700-talet. Redan under andra hälften av 1600-talet köptes Stora Väsby av Emanuel de Jär och har varit i släktens ägo ända sedan dess. Den bro som går över Väsbyån härindid heter just Emmanuel de Jär:s bro. Under vikingatiden kunde man den här vägen...